السلام علیکم فقتون مونږ په دې او یاد چې که اجمال طریقې سره واخیرو داوام ان الحمدلله رب العالمین اگې لري بلنه دې پتا دی لای د سائن الله جره د مخلوقات جنۃ اورسی دې جنۃان باداو ی الحمدلله خدای شکر دې چې جنت دې را دشمن دې تابا الحمدلله وایا جنت اورسی دې الحمدلله وایا دشمن د دلائل تیشکل اقرار اوکا الحمدللہ اووایا. او چکل او دو دوڑای اوکوڑا الحمدللہ اللذی اتعامنا و سقانا اووایا. سوارلی تخیجی الحمدللہ اللذی سقر لنا آزا. اللہ تازتا اینا نشداد ارالتابی کو گاڑی کی وایا. ار وقت وایا. او په هر وقت وایا سباو ماجی گری وایا. آجینه چې الله احمد بریری د الله احمد وايي چې نعمت دي دیات شي الحمدلله الحمدلله دا الف لام دا د فرض اختصاص دی دا لې دا احدی خارجی دی ماحود په دې سره الله او لن الله دې دا لام د فرض اختصاص دی نو معنا هغه چې پات چار دی صفات دری قسمه دی دا اولی ترزان سرا، صفات پا دری قسمه دی او دا لی فیل ضروری زکه دی چی یو گیا پیداانی شروس کو یو قسم صفات آگه دی چی اللہ پو رخاستی لکا خالق رازق مدبر دا صفات الله را صفات دا بل چانه نشویل مخلوق لنه نشویل نور انداز جن صفات ان شاء الله باید دې په نشاندې وکم دین دی تزم صفات هغه چې بنديان له مخلوقات نه لکه او ناده دیوسلی خو جران دیو سڑی، خیستہ بی بی دیو سڑی، دیر مال دیو سڑی، غربت دیو سڑی، دا مخلوق سرا خائی گی دا دی، دا اللہ سرا نہ خائی گی برین کتن صفات اگر دی او دا بندیان پر مینس کے شرک دی و الله له په یو هڅه یې او باندې لپاره په هڅه تو نکسمیه او یذن کې دا چې فدا الله ان کې دي او دا بندم والله اړدن کې اسباب ته محتاج نه دي وخت ته محتاج نه دي وایرلس ته محتاج نه دي ټلیفون ته محتاج نه انسان کا اړدن کې سمیه خو وخت ته محتاج دي کده بار ملک ناوری دل کئی نوان که موبایل ته محتاج دی که ناراس تا او کلی کنسیه گی نو ایپ انتا محتاج ده قرآن پا ایپ امان دهو دی دیر ملگری زلر لرن رازی خواد باجان آده یوزیو دا بل زینا لاندو ملگرولم دا پکاری چی دی دی که زان شریکی دا دیرنیک بستی دا یا بسویر شو بسویر کی پد دا بندن کی دهشی و دا اللان کی دهشی لېدل کې آللې دل کوي وسترګو ته محتاج نه دي تشمو ته محتاج نه دي دوربین ته محتاج نه دي انسان چې لېدل کوي نسترګو ته محتاج دي اسباب ته تشمو ته کله ریچی ځان تراني دي کېنه دوربین ته محتاج دي دا چې په درې کې نو تای صفات بڑی راضی شک په پاکستان سو ناراضه د کیفیته تأسیس ته تیار کړا یو قسم صفات الله نکار یو قسم بندنه او یو قسم مشترک شریک نو الحمدلله چې اوس هغه صفات معنی زد داز کوم الحمدلله دا الله مناسب صفات الله نری دا الله مناسب صفات الله نری دا معنی وکي نو زدينہ رنور صفات او تل تون چې کوم د بندیانو پوری خالص او نورو کوري باعي خلک دا ما نه کی چې ټول صفات الله لری دي ناربا بیا خلک اعتراض نه کی چې وله لا سمي صفات خود بندن کېده شوه الله کېده شي یا اوناده وله د الله شتا نو دا معنا کې چې اعتراض بیا ډیر راځي نو دا الله منازي صفات الله لری دا معنا دی وکړه لِلّٰه او زدلِلّٰه تشرې منګل ککو چې الہ جاده ویل کېږي مې مقيم رحمت الله عليه وای چې الہ هغه ذات ته چا غا د کمالي صفاتو مستحق دے. دی چا غا د لوی صفات دی د تعظیم صفاتي مخلوق او زونا اقتاجز دی او الله ته متوجي کېږي دخل کو زړه ده محبت د وجنا د یاري د وجنا او د امید او د تم د وجنا علامه ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ دا معنا کړی د الٰہی قرآن کریمم دای صفات ثابتای دالو هیته زان <زاندلے> له ځابطه یو د مخلوق نه نه کېږي چې دا چې په سیرب را دي دا بل چاله نشي کېره موږ د اصول کې وېلو باغه یا او تر تکي موایو لګا لکه سوره بقره آیه نمبر 236 زه کومه وېلو چې اوس د مګه اصول کې ختم د قران کو بیا خلاصا راجمه شو د اصولو فاتح حکیم ان شاء الله هغه ضروري مقاصد د ری ځاینا आवाज یې دی ما بوایو مدا په درنځ د لواني خطر شي وا الہکم الہ واحد اج تراوال تاس وا اج تراوال کیو لا الہ الا هو الرحمان الرحیم نشته چې څنګهون دې بيدالانا عام مهربان دی خاص مهربان دی لا رحمان الرحیم دازال نے صفات دالا لی لا الہ الا ہوا الہ اغزات تے آیت القرصے کم اللہ شکر کئی دیمی سپاریا و لنے مکو دو سو پچپن آیات اللہو لا الہ الا ہو الحی القیوم اللہ چھوڑے نشتا جتسر کا ان کے بید آغنا الحی القیوم جو تدبیر کا ان لا الہ الا ہو الہ اغد او رونہ اغد تراماتی کی سورت آل عمران کی دو میاد کی اللہ فرمائی پسی سورت دی. الله لا اله الا هو الحي القيوم الله دې نشه حاجت څرګونځي بي داغنا جوندې انتظام غونځيره ان شاء الله چې راپا دي هم په دې ترس باندې ویلا ک دوه کيم کلاس وکړوک درې کې نو ټول قران به درته ان شاء الله چې به ډیم آسان شي الله لا اله الا هو الله دې نشه سر څرګونځي بي داغنا الْحَيُّ الْقَيُّومَ جو اندے انتظام کون ان کے صورت نساء کے اللہ فرمائی نمبر ستاسی پنجم اسی پارا نساء پنجم اسی پارا آدھ نمبر ستاسی وپ آتیایم الله لا اله الا هو الله جنه نشتا جزرکهونجه بيداغنا اجې تون هغه سرکهې لا اله الا هو نو موږ استاد سره مایو شیخ القرآن نور الله مرقده رو بوي دی زور ورکه جزله کېم کېنی د توحید مسلم دل کې کېنی د اولویا یو خدا دی رانه هو هره آغنا ګمانند ته یاد ای اللهو لا اله الا هو الله چې دې نشتا چې تر کوم کې بي تاغنا سر کوي بل سو حاجي نشي تر کو نه عمدي سوره جهاد نمبر 171 ايا د میز نشورو کوم ولا تقولوا سلاسا موای چې په یاندري دي انتم من شي خير لكم وربي تاسو لا دا نوای چې په یاندري کوي انما الله اله واحد دي شک الله چې حاجت روانه یې کیو اغه یې کیو حاجت روانه مساله توحید په ایمان د اله باندې مون ذکر کړو تفصیلات مون انما الله اله واحد یقینا حاجت را هدي کیو اغه لا یکیو دی سبحان پاک دی الله اینهوند تسبیح ای یکون له ولاد چی شي هغه لره نازوله حالی اغه مصدق کیلی کی کاری غیرو کا پوجا تو کافر جوډی ہے بیٹا خدا کی تو کافر دغیرو عبادت کی هغه تا کافر وې اللہ اللہ چی زامن نیسی ماغت کافر ہوئی کواکر میں مانے کرشمے تو کافر جوکے آگ پر برسجدہ تو کافر سطرکی کرشمی منی حاجت رواحانی منی آگا کافر دے آو چی عرصتہ غورتہ سجدہ لگئی مجو ستا کافر ہوئی مگر مومنوں پر کشا دے آئے رائے پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے مومنانو باندلاری کلا ہوئی آغید لاری ترانې دی چې ته چا عبادت نو په شوق سره نو کوي دی مزارو بي جا جا کې نظرې چرای شيدو بي جا جا کې نظر شيدو سي جا جا کې مانګه دوای مزارو نو تجیل ته منفي قربي شيدانو لذی او دا وينه دواګانې خالی نو توحید نه کوم फरक هیڅ آئے نې مان بګړې نې اسلام جاې نری پته وې چې دغه خلل راځي نبی اسلام خرابی گئے و ایمان تختی دے عجیبہ کار دے دے کار دے مسلمان تلار کلاولا کہ دے دے یو انہا عبادت گئے کہ دے دیر باب آتے کہ دلویز وان کئی خیر دے دے کافر نشکے دے آقا نورو چی بگو نا آقا دے کافری اللہ میں اقبال ہم فرمائی وہ تُو سے تُجھ کو امید خدا سے نہیں ای کافری نہیں تُو کی آئے چھ بطان ہوتا لا بطان ہوتا امید کې دا خدای نه نکي دا کا جري دا نو سي شي دا کا جري دا الله مې یو غالم فرمایي دا یو الله عبادت کوي انم الله اله واحد دا یو الله عبادت کوي سوره مائده کې الله فرمایي آډ نمبر 73 ورپېشي سورته لَقَدْ غَبَرَ الَّذِينَا قَالُوا إِنَّ اللَّهَ سَعْلِصُ سَلَاسًا یقنان غَتْ كَافِر دیا کسان چوائی یقنان اللَّهَ درین دَدْرِو نَدَي دا غَتْ كَافِر دے اللَّهَ وَرْتَكَ كَافِر وَيْلِهِ دَي چوائی خودے درین دَدْرِو نَدَي یو عیسیٰ علیہ السلام و یو بی بی مریم و یو اللَّه وی دا آلِحا دی دری آلِحا دی او وما من اله الا الله ان واحد نشتاجتر کون کی مگر اجت روا دے کی چدا عجت روا دے او ال دی اجت روا دے او کار سازے سورۃ النام قول ایو شیئ اناک بروشادا و لیللہو شہیدن بینی و بینکم و اوحی ایلی آدھا القرآن و لی انذرکم بیا و مم بلک و ایشو اماتا دے قرآن چو یروما تاسو پدی باندی خواسوگا اچاتا جرسی دلے دے قرآن اگویم پی یروما قرآن راگلے پدی باندی دے چی ضرور اعلان چی لکھتی لی دی شیخ احمد که چاته عمر او نبی اسلام ویلی دی په خوب ګلاته کاته و چې یتجا او نمنه نقصان ورته ملایږي که چاو منه برکات په یوبلانه او بلانه ماوسمونه کوت کو او هی الیا هدا القران وای شي ما ته دې قران چې ورون تاسو په دې باندې آ سوجر دېته لورته قران اي نقم نتا تاسو ګواہی کوي انما الله اليا تنخرى الله سره نور مددگاراندی يکين الله سره نور مددگاراندی والله اشهد واذ گواين امام مسلم کتاب الايمان کې ډېر روايتونه راوړلي نبي عليه الصلاه والسلام صاحب دي د نبي عليه السلام نه چې چا لا اله الا الله ورې دخل الجنه ام جنته دي آ اویدا پدې ته کې دومره خلک ملي شي وي دي دومره زړه خلک سمره دري یابې 60000 دغه سمره اودا ټونو به یې معنی تری بیا په ګلایلای نه لا نیولې کولا عائشہ ته حی نه کوم لا ته شادو نه نه مالایاله دنوخرا ها تاسو ګو آی وین زناو وین سرهکا دالار اسولا کږي نه ای کړي کک لا ای کړي نه به وین زناو وین سرهکا بیا وین و ان سرقا اسلام وین زنا و ان سرقا نشکا ته روایت متاسمه نه اسلام و ای ان سرقا حالا ان به بیزر نه اگر که دا بیزر پوزه په خارو کړه شی ومن به جنت ته زی اله الا الله ویل که زنا وغلای ولې نه کړي والله عايشه ته ولې نما و ویناو و ایتو جاب اله الا الله نیولیش په تو سره کینو دا دروغ چې تم لا تقریبا د ډيري زمانی نه دغه یو خط کله پیو احسن سٹیمپو لگی کله پیو او کال په کال د رشا یې کړی ها انما هو الہو ایتو یقینا دایو تره دې کيو انا او دا دین چې دی الدین او کبیر المدین لایز بده په مهین دا دین دا کبیر مضبوط دی دا پس پک خو سیزن باندې نه ثابتېږي نه په خو په نه ثابتېږي چې خپل پلان یې لزلی ها بازی خو په مستقیمات دی غو دلیل د شریف او اشاره نه وي وای ننی بریه او مما تشریکون زه به زارین تاسو نه جتا دې صدر ګرځوي د وین د یو لای بارته کوي اله و لیکي اله الحمدلله جنا چې اله چاته و لیکي سورته حاجع نه فرمایم په اړه سمځي پاره نمبر 98 89 انما الهكم الله الذي يقينن حاجت رواستو على ذاته لا اله الا لا اله الا هو نشتا جترګون کې بيدغنا انما الهكم الله الذي حاجت د عبادتو کې هو الذي <سؤال> لا اله الا هو سوره الثات جل فرمائي درشت ما سيرا عات نمبر 56 دا کولامن غارو کلا گیا یو القران میں تجور گد شو انشاءاللہ خوان پتہ دیو دینی القران ازور دی القران بو قل إنما أنا منظرون وما من إلائن إلا الله الواحد القهار قويا وما من إلائن نشتاج اتصر كونجي مگر الله رأيك يوزورور آوى الله رأي الحمد لله دار الضقه اسمونس تودري او نياد ديوتر او سبحانك اللهم اصول لفعل دي نستاذين كتا نقشه کر دي چتا خمساند دوحيد دا او انوان دو تسبیح سبحان اللہ و بحمدک تنوان د حمد سره ده دا ضرور وای الحمدللہ ترا ورچی دی زین تدان علل جہان په کم وا کیوای مشرک نے اقرار وانه الحمدللہ وایا نعمت در لالا در کار الحمدللہ وایا دشمن دی تباہی الحمدللہ وایا زین کی دیدان افشا در دی په جبه موایا الحمدللہ حدیث کی راضی نبی رسول اسلام جبا مشکل سره په دی هبی ویلا دیسی نی شور کوله کشنګي کټوکه اره پور باندې کې لانی کنا پکړې خوږ شي دا شي شور به کو دي سین داو نبيələ سلام په دمه د مبا د م یو یو جمله ولا الحمدلله رب العالمین نبیələ سلام دا دی په مطلب باندې کوې دو او هغه په او جیبا خوانو چې ټی کلا وای په مانځکي وای په او باندې پوهې شي په مقصد یې پوهې شي دا یا دونه ستازین کې ګرځي مچته سوره دی فاتحه وایو کې رديموز دي خوان بني ما بوجيچي او چا تي واي فپمان نه نه پويجي پ مخذ نه پويجي اسفان بدل دركي رب العالمين وسردت الله لي دا صفات الله زان ل ثابتي و مخلوق نه نه بيگاي چرا باغاله رب مانسدا پالون کي رزق ورتون کي دخالق تربيت كون کي الله دا جا تربيت يوا نا کي سوره ی آل عمران کې الله آت نمبر 80 آتي ايم د کیفیت الله ځان له د مخلوق نه نه کوي مخلوق په څومره به تر وینه نه وي خو هغه نه الله نه کوي دا مخلوق نه ملانه کوي په مخلوق به تر انبيایي نه نه کوي وَلَا يَا مُرَكُمَا تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةً حُکم نكتازو تا, تَا. آد نمبر عشی 3 مسیح پاراس سورة آل امران وَلَا يَا مُرَكُمَا تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةً چونی سای ملائکو لراوان نبیهی ناو پیغمبران اربابان پا خدای توبان نی ناوی نبا ارباب نگرده خدایان بات نگرده آخ خدایان نشکرده ده ایا امر حکم بیل کوفر ایا حکم کوي تاسو د کوفر باندې کوبري چاسته ته ویلي چې ملائک 13 ویلي نبی 13 ویلي نو چاوی دا رات ویل دا کوفر ده نو اولیاء خدامبیا د نړۍ ته نشه رسېده اګوی دا جدي را ویلي نو دا خو د کوفر نه اوچت کوفر ش بیا بعد هی دان ته مسلمانان رښتдай مجی تاسو غالي خو دن کې الله تا ربا خلکو لور سورت این عام که اللہ آد نمبر چودا اوه مسیح پارا سورت این عام آد نمبر چودا سوار نسم قلع غیر اللہ اتغیدو او آیا او نسما بیدا بل مددگار بل ذمہ دار پا تری سماواتی والا ارد تیدا کنگی دا اسما انہوں دسمکنے وو آیو تایمو والا ایو تاام او دا اللہ دوڑے ورکی خلقولا والا ایو تاام دیا اللہ لسوک دوڑے نشیور کولے ریزق اونی مہلی وہو یرزق والا ایو رزق اشارہ دیتا دا مشیق سپکاوی تا دا که مخړیکا ته چچاته الهه نه غته عام کړی او څو چې عام کړی نه غته تقاظم کی مطلب دا اے چې چچاته ته الهه اے اورا ورتوی نو حاجت ته دی حاجت پورا کول د پاره دی هغه با څنګه چې پنه هغه ته حاجت پیژي وي او د سماج ته زی زه که ته عام کړی حاجت پر کی زړیا ووا یو ته مولا یو ته عام دا لا ډوړې ورکې خلګولا دلته څوک ډوړې نشي ورکولې الله تو انګريته انت ضرورت نشته دا رنگه سورته نحل کې الله فرمایي چې څنګه دا ایمه کار کوي پوري تاسو خپل حقو څنګه مشرک باندې سورته نحل سوار لا سمجهي پاره 871 یو یایم والله فضل عبادكم على عباد فى الرزق والله فضل عبادكم على عباد الله قرى كالباز استاذ فى بازه بانه فى الرزق فى الرزق الله الرزق خيست ور کرده كال ايه فض ور کرده صد ذلت رزق ممي او صد حزت ممي فما الذين ندعا كسانا وځلو جو غریشي دې بره د ریسما ورکونږي رزق بل لرا لا ما منکته ایمانومه هغه حال اج مالکان نيخي ناس د دې دغوي یعنی خپل قل غلامان هله داس رزق نشي ورکوله په همږي سوا چې شي په برابر پایږي څنګه چې دي فاضل ده دې مذول ده دا څنګه چې غره تللي ده د تا رزق مل هاشمي ور رزق ورته مل هاشمي او ده زان لا اغا خبل لو کر برابر کی څنګه چه ده برابر دی پده رزقی رزق رزقی ده بلکه اغا نو کر باندې به خدمت کوي او اغلا ده رزق داز ده انداز بانده نور که چه اغا ده مالکو گرزی خپا کی پی چه ده ما سرولی برابری نو چې ده ځان سر هغه برابر ولی نشی او بل خپا پی نو یو اللهم خپا کی گی چه ته سر سر برابر مخلوق بر محلوق دا کو اجد دی الله اجد نه دی افا بین نعمت الله ایجادونه دا تعالی چې کوم غلام در دا دا نعمد دا دی دا الله نه مدي د دین اول انکار کې دا غوړ رزق یې درکړي دی دین اول انکار کې بیا ایت نمبر 73 کې وای وي عبذون من دون الله ما لا یملکو لهم رزقا من السماوات والارض عبادت کوي بیدالانا شرک لري عبادت یې رد ګن مالا یم لکو لو ما جواک دار ندی دیلا شرکی تصروفی رد که رزقا در رزق منن سماوات والارد داسمان اوزم کناشی اندی چی ولای استطیعون او لري لری دی و در رزق زمدار یو اللہ دی رب اغا دی مالک اغا دی صورت شعارا کی اللہ فرمائی نول سمجی پارا آد نمبر تیج پی رہون تا پوس کرد موسیٰ علیہ السلامنا آد موسی علی السلام بهادرې توغورم نرته توغورا سوره شوارا نور لسمه شي پارا آد نمبر 23 درښتم بابا څه کوي ها قالا فرعون و ما العالمین او هیته راونا سو دے رت مخدوکات مخدوکات رت سوگ دے دمی سر والا رت سوگ دے میسر والا لڈوڈی سوگ ورکی تے فراو خدا خیانو جے مو موسی علیہ السلام دباو کم دے بولے جی دابوئی چھت ربی اور اجے دے موسی یا یوا دے تن تن او دالے انداد ور سرے ولال دے تے فراو نشار چابیر فر وزیران ناسی موسی علیہ الصلات والسلام میدان تا تو تیار شي جوابو نو تا کال عرب کو سماواتی والارد ہوئی موسیٰ علیہ السلام رب داس مانگو دسمکو اللہ لے وما پر نومائی چی میند دیتوارو کینی دسمکی عزمان مینس کی جی سدید اللہ پالی دسمکی عزمان اللہ پالی اللہ دارت پالون کے دے ان کن تم موقینین کا تاس یقین کون کی ای واس تاس یقین نشتا بیقین خلقی ای د فرعون څنګه اوس ګورا قال المن حول ولا تستمعون وی روانو خوږ یار د دنیا په دې بار باندې کنه ډیر خوږ یار موسی علی السلام ورته لري نه راتاو شو چې پات آسمانونو د زمه کور دی ممګاره یوالله آسمانونه یو حلون پرهان په یوه چې د لرې نه راځي جال کو کوزب سکی پران ته مخه راو او دې را نه تللی یو خبره کا او دنه تړې چینو دې مخ واړې دې نشي کتلې بلتا بل خبره بلتا نه نشي کولې په یاره یاره باندې کوي موسی علی السلام وار خطا کوي وا دې دیواره دی خطا کوي دې دی خطا کوي تعالی موسی علی السلام نه او تی ما تا گوره سریا تکم تا رب تا گوره دی خوا گوره قال ربکم و رب آبائکم الولین اوی موسیٰ علیہ السلام رب استاسو دی رب دمشران استاسو رمبانو دی و تاسوی پالی لی استاسو مشرانی پالی لی صرف در رب تا پوسی تکڑه دی او موسیٰ علیہ السلام جوابونه قال اوی پیرون ان رسولکم اللذی یقنا رسول استاسو آغا دانوی چی رسولو نا رسولکم ويستاز رزلق اور زلیلیکم جلیگلی شی تاسہ لا مجنون خام خالی ونیوے دے خام خالی ولین دے ماتی سر درب رب دابو سک جربو لا علیین نسوک دے ندیرا پسما وا دیوال ارد و ما بیناو ما ربکم و رب ابا ای کوملا ولی نا و یہ خبر ور نو بیار پس جی ور پس جی نو ور پس جی دے جرب دے تاس تان مجران و مکو خو یوزل نی خو باتی ک کنا موسلی اسلام جوابم کوي او مسالم ورت کوي او هغه الزامم پی لګي داد پهادر دي دانر سړی شیکل میدان ته وځي او کله کبړی کې او جګړه کوي دشمنان پی ډيري نو دې په لتم گذار کوي پرسو کم گذار کوي پرسرم گذار کوي چاله ځان نو ور کوي داد پهادر څلګاري او دا دنه چی وی دې چې ګرشی سو ولې سو نو چې جوړي کوي راځي اخلاص می کوي دې کنه راځي اخلاص می کوي دې کنه حق عربو المشرقي والمغربي آ ما سلام جواب ام که هغه ورته لیونی ویلی ها لا اله الا الله تم رواه د خلق لیونی وی ها زور ور کی لا اله الا الله او کار وی او چتا د خلق لیونی دا غی مطلب نه دی لا اله الا الله مطلب دا چې توحید مسله دا ک چې خلق ګټ لیونی چې بس بغیر د دې مسلینه بلا مسلانو مسله ور مسله باندې پوی ک نه دا غی مطلب دا قال رب المشرق والمغربين ويموسى عليه السلام رد مشركاو ته مغرب والاوه و ما بين اوما د ويم مين سوالو دي يسو کي پري نه کول ان كن تم تاكلون ده و نه وایي تاسو کي قنشتہ يسو کي پري نه کول اس مانو وله پالي زمک وله مغرب وله پالي ديم مين تازې پاللې یې تاسو ومشهرانی پاللې یې ایسو دې پرنه هو دلو توله د نړۍ په جلا جمعکلا موسی السلام دومره پهادر دی یو دی او یو عادی ایسه توره ور سره نشته ته مان څور سره او پک ور سره نشته او پهادر دی میدان کې ولال دی زمونږ استاد علامه محمد طيبه احری فرمایل ها وېدلته یو طالب راته با د جبا اودې د ميدان د علاقې غو غالباً او چې کله به دورې شروع کيدان او دغه نه به مخ کې راغې یو سوره دی دا مدرسه چې کومو نه د ځلا و او اکثر بچي نو شه په شقال نو د مدرسه وی موله ارتوب گډوډو نه ودا وخت راغې چې مګي به پوګه باندې راوړي او هغه ځای نه به برابر اول طالبانو ته ډېر خدمت دي سره او ناظم چې به ورتوي پناظم چې باندې او اغان يو ظلی او تر او او شیخ مناظره لقرآن نوار اللهم مرق دهو مناظره لكي قلتو نو مشيني خرز که پسوار لزره بانده چاقه خرز که ناغخ پای پیتیر او اغش تسوار لزره او دا اغا تالیب لی ورک لی را کم چه پسوار بانده تاتو او شیخ رحمت اللہ علی ورطو فرمایل چلا والا او کسی ملک لما تنودا وزما بچول ورکی ذکر ما نبری بی شیخ رحمت الله علیہ وای دا وی چې دا داځه دین دا دا دا دا دا دا دا دا نو اچې ته په خپل مرګ باندې مرهمه زکه د انګريز مقابله وا ها د مشرکینو مقابله وا د مؤمنینو مقابله دنیا کې او ارده مقابلی ته ځان تاړلې وو کومو لا د هغه خلاف یې کړو کومو د هغه خلاف یې کړو د ناقارو هاوی زماده کومانو چې خپل مرک به ملشمان زکه ما به خلک ملګریو په پاره طریقې ملګری به مينې مه پته نه لګی دا زمما بچول ورکا که زم مل شو ما زم کړم ها نو یا پېسي هغه لور کړی هغه جيب کې کې خو دې ځان سره مناظري له لاړل دې څنګه مناظري له لاړل نایکي ها یو یو و کيم دي تا پوسوک دې ور سره وږي کنه مې هغه تیولي چې داستا و نه ني ني چا نه پونه جوړي ورکی او قبض پیو لگه یا مره گی بی او خلید یا رواجی و تیره گی داده گر سرده گری والی پا داده ده مناظره گرانه دا مطا مولیان راگلی و سوالیان و مولیان دیر مولیان راگلی و مناظریلا شیخ رحمت اللہ لیم لالو داگه تالیب مرسر لال سوالیان و مولیان اگه تالیبان و وزیبی خرسی کری ویو تالیب ورسوران شویو نور اگلی و شیخ تیال ویلیو چی سوالیان مولا د طالبانو دپی هر فکرې زګه هغه په کوټه باندې ریه او چګړې اوخه دې لپه جامې واغستې هان شیخ رحمت الله علیه چه مناظره دلاله نو سوالیان مولا ورته ویلې وی, وی پنځپیر مولا مناظره په توش لاس باندې نه کی په توش جیبونو دا مال دولت غواړي هان شیخ رحمت الله علیه غصه کی راي او خبره وکړه چې مناظره ز پدلای کو مزه په پیسو مناظره نه کوم اګه پیسې تو دروایې چې شاگردان زموږ شاګردان مې لګې کنا زګه هغه لګي پیسې ورکړي شیخ رحمت الله له ها وې د نوو شاګردان نو مې لګي پیسې نو هغه میدان ته شاوږه ز به لګوم هغه وږي به نه به ها اې ز به پیسې لګوم او ملاتې ویلې وې تا خو به گا د طالبانو وې په خپل ځی کړی په مردان کې په پلانی یې اندوبان دي اودا پلانی یې اندونه دي خو دې او اور خطاجبې چې ور شو نصوالیان ولاروستو شه د دې راغه شیخ رحمت الله له له پخله لا لکه دې سي ته معلومه چې دې غصه ګرای شي نو بیا نه رسته ها اور مخ شو او ایتمه ورته پریده مته مولا هغه سوالیان مولا په رسته تو نو نو نو نو ما څه ویلې نو نو نو او په رسته روانو ها اره تاله چې کوم اچالا هغه چاپورایسته سره او دا ځنیولې دې سي وستې دا چاګو بانک سره په خوکه وي داد ها بہادر سرهو نر سرهو یو واځي وتا نتا نه ا ماصلا دا ماصلا چې چاکري راغہ بہادرانو اوی پخپل یار باندې نو پخپل مال باندې نو پخپل ځان باندې نو دنیا یې تکڑے وا او دنیا په تیر باندې قال رب المشرقي والمغربي وما بينهما وی موسی علیہ السلام رب المشرق والاو دے رب مغرب والاو دے او دې مین سوالو دے ان کومتون وکه تاسو کې اتني تاسو غواتل ونی وای تاسو کې خپل عقل نشته په لا بیاقله ای سورۃ فاتح یالله فرمای دریشته مې پارا اعد نمبر 68 نن چې د قران درسونه دي پابندی پینشته ها دا چوینې ورکړي د دې لپاره اغا شیخ القرآنو زمان غلور تا دو آگانی کئی. منخو لی دلی نده پسترگو کو باندې ها دیریو چه ارمان لگم لی دلیوه. آد نمبر چی آسات. قرآن چاپی جنده پختون سر ظلم شوه پیرانو ناکار ور سر ظلم کده و ناکار مولیان ور سر ظلم کده و پختون با اوگا تلا زان بی قوله که آغا با مینه کوله دا ناکار پیل سرا آغا با حالدین پا وجه ناڅڅه غولي دا کار نه مړ وډهې هغه به ماته کله څه غول وکي هغه ته وکی خو دا پښتن زیبا د جوار وډهې خړو جمله بیس کلي اवीस ورتنه ملاويدل ناکارې تربا دا پښتن کار آزاد د پښتن با خپل کورت آزاد نشتله عزت یې ولا لټکړې او مال یې ولا لټکړې او دین یې ورتنه وخذله ها چې ملې بکلوشه نه ناکاره ملاوه بیره ا مال به ول لوټکه وشابه د امي خلاله کړه سنداله لال کا یو په هغه باندې راغې او بل به ول مال لوټک ما دا به نه کول چی دمان به چی پادشاه مسلمان به چی پادشو راجا هدا ته پسر باندې لاس کې رین ور هه و سره و کان هغه مال دا ول لوټک ایران شدارې اسقات میدان د قران سره ظلم کړو قران د اسقات میدان کېږي او هغه باندې به کبړی کولا مله به اوسه کول ودونه به نه پای کې ظلمونه ناکار ملیاں ناکار پیران ورس ظلم کړیو حضرت شیخ القران نور الله مرقدهو پدی زمانہ کید پختون د پاره الله یو رحمت راو لګ قران ور توخد او خلک د غلامین آزاد کړ چې قران دې دګه پختله باندې نو ته پختله نې کانتاله لېجی پختله جنازام کولې شي پختله امامتين کولې شي اغه جن خبر به شي چې جن ساسره رب سماوات دی والا ارضی ردا اسمار نو دسم وما بين وما چې منځ دی د واړږي الله جل غفار چې غالي دې بخون کې اغه رب پیژنا دا دې باد توکا الحمد لله ها الحمد لله دا لا مناسب شي په تونا الله الربي رب العالمين چې پالونکي ټول مخلوق دې ټول مخلوق پالې مز کو تلی را تا معلوم اے گئی جو خواہ حضر اپا وقت سبق وائنو الرحمن الرحیم کی بلگ وضاحتو کو الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم رحمن وزن فعلان دے فدی که معنا دا عمومیت پرتدا صرف علماء ورتدا ہوئی رحمن وزن فعل دے دی که خصوصیت پرتدا دا ځوره دی دا الله دی مانا مهرباني او رحمت کول په بندگانو باندې په مخلوقات باندې نور رحمان الله دې هر چا سره عامه مهرباني کړې دي او هې مې هر چا خاص خاص مهرباني دي عامه چا سره کړې دي دوی دشمن له ور کړې دي ته امو نه ور کړې او هر چا له نعمتونه خاژ مړبانې هر چا سره کړې دي مې کې له د هغه مو نصیب خپې ور کړې دي مې کې له د هغه مو نصیب وګونه ور کړې ني اته له د هغه مو نصیب خپې ور د هغه مو نصیب وګونه کله دا وګونه ادا مې کې ور دا مرسه چا ګرځول ها یاد اتی دا په دا سره ویچا وبستر یا اتی نا دې مې خپې ور د هغه سترګې ور کړې وي نوري بدرنګ ښکارې ده آنه مهربانی یار چاسره کړی دی خاصی مهربانی هر چاسره کړی دی مندره انساني پیدا د هغه سره دغه پیدا کړی دغه سره خون کړي دغه انسان سره دغه مناسب بندامونه پیدا کړی دغه سره خون کړي څومره وی مهربان ذات ته آنه مهربانی یې دی خاصی الله فرمایي آت نمبر 12 ومسی پارا سورت انام آد نمار بارا دولسم قل من مافی سماواتی والارد قل اللہ واحی چالر دیا آچی بردی اخکتا وقفی راوڑه دی دیتا کم اقلی الزامی مسکت للخسم الزامی پیو لگو چکو رہاں داسمانوں و دسم کو واقدار غوالا ریتی نمانی دیکھ لے رے جواب نکی تا جواب ہوگا قل لی قل للہ وی آخار صلی اللہ لان کتبا لانب صحیح رحمان مقرر کری دا پا زان بانی محر بانی اول اور اول مقرر کری دا ارش باندې لیکنی نی سبقت رحمت غضبې زما رحمت زما په غضب باندې مخکې دی دا څه کا ککا زامي مخکې کړې نو په دنیا کې به څوک نه پرې شي دنیا وختم وا او رحمت الله مخکې ده نو کو څوک الله ته کنځلې کوي نو مولا ډوډي الله ورګي کوری ول الله ورکړې ده پی ورکړې ده انداموني ورکلې کو څوک سره شریک ني نو دنیا کې په رحمت غړې مهرباني یې کړې ني څورتا کله کله راګیږي او الله په اخرت کې بیا سزا دا غاڼي ورکړي سورۃ المؤمنین کې الله فرمایي ساری پارا او میات ثروت المؤمنین ساری رښتما چې پارا او میات الذين يحملون العرش اغا ملائکه چې چي تیارشه ومن حوله وا چې چا پیر د دننی يسبحو نا به عمل ربيما یعنی توحید په وان د تسبيح بیانې په وان و يو مينو نبي ما ري الله بخنا خواڑی آئی کسانولا سوگی خواڑی دارش ملائک دارش ملائک بخنا خواڑی چالا لِلَّذِينَ آمَنُوا آئی کسانولا چی ایمانی را وڑه وی ربنا ایر بزمنگ آوسته دکل شین رحمان رسید لیا یوشیداب رحمت کی ار رحمان وَاِلْمَاو کَاِلَمْ کِفَفِر لِلَّذِينَ تَعْبُو بخناو کی آئی کسانو تاچی راو گرزیدل دا بدا وته به سبيلاکه تاوی داری وکلاست دا تا کتاب الله د ګناونو نه راوږر دیدل تا کتاب ته کې ناسته الله څورته به نو کې و که ای مزهاب الجهیمه هو ساتې د لره دا د جنم دا درجه دا درجه دا بچا چې رارش ملایک دی دا درجه دي چې دا دره یاد دنیا یوې سچو ده یو مين برتا یو مين یو ایم پی نه ملایویږي دا که ملایویږي هغه چاته ملایویږي چې قران ته کې ناسو چې دارش ملایکو له بخنه غواړي او یو عادي دلانا ربانا واه ادخلم جنات اے رب زمونږه دنه کې دا قران والا جنته ونوته ادمين چې تیارشي وی دیاله تیار واه تم چې تای وا دګړي پیسران فرمان سلامینا بايمه آجني ګاندی مشرهاند ته وي الله مشرهانو ته بخنو کی الله مشرهان جنته داخل کی دادار ش ملایکو وي ا رمشته الله بخنو کیو جنته داخل کی چې خپل کشر ته ویری جزلاش قران ته کی نزد جوړ نیمه نشم ته کی نیمه مشته وځوا جی بی بیانو ته الله بی بیانو ته بخنو کی داخل کی اغه بی بی جره ورته یزا قران لالارشا. دکور کې دلته اورما ځکه کتل نه شمه ما ځل لري هغه خوین ته نراني او بهادراني دي په دې ګرمۍ کې راروانی او روانه راځي الله هغه بی بیا نو ته بغنو کې چې هغه دي ورتوي زلال شاه وذرریادی مولاده د دې ته اولاد ته بغنو کې چې اولاد ورتوي زبابا جی ماکو یوته اوره دلیدا سم سرکیادی او ځان استا چې نیمه دی موارې دي هغه ته دې زانوص برمه تعالی الح ش قران تاندن کینا انکه انتل عزیز لاکی ما ټول پښله بکه نا دا درجهی چاته نه ملاویږي دا ک ملاویږي د قران والو ته مبارکینی د قران والو لولا چې دارش ملایکی ولا بکه نه غاړي واقع هی مصیئات او ساتی د دل را د بدوا ملونو نا او ساتی د دل را د زابونو نور لسما جی پارا سوره الفرقان نور لازمي آت نمبر 58 یو کم شپیت سوره الفرقان نور آت نمبر 58 الذي خلق السماوات والارض آذا ج پیدا کلی اسمانون عظمی کی وما بینهما ج من تدارکنی فیث تتی ا یان پشبا غلام ہوجی ثم سوال الارش بیا برابر دے پکل سلطنت بانی الرحمن مہربان ذات پس قلبی خبیرا سوال کو او بم می دل خبردار یا فاسئل به سوال کو د تنا پدی صفات باندې خبير او بقوم دې له خبردار یا سوال کوا پدی صفات سره د خبيرنا الرحمن شيخ القران نور الله مرقده نه له سایرين فتفقات مفسرين جهه وترجمه د سهيلي کې شاعر لیکلي دي اکثر علما وي په کار داري کې داري په کې ویلي شي ډير نشار دي كدار يا من يراما في الزميع ويسمعو أنت المعد لكل ما يتوقعو يا من يرجى في الشضائد كلها يا من إليه المشتكى والمبضعو يا من خزائن رزقه في قولكو امن فإن الخير عندك عجمعو مالي سوافقه إليك وسيلة فبل ابتقار إليك فقريات بو مالي سواق رأيه لبابي كهيلتن ولا اردت فبأيه بابين اطراهو ها يامي يرام آفز ميري ويسمهو ايه غزاتا چه بدي اوري دل كه او, او تاة عرص معلوم دي عرص شماري ايه غزاتا استان اميد و تمكي ديشي الله تم, تم زيد تميد اميد مالا بغير استانا بل زيد جڑاو ده پرياد نشتا جد ورشم و جڑاو پريادو کم الله د خپل فطر اغ تا ته الله که تم د خپل دربار نه شي د چادر وااض بیاټنکوما مالی سواقرلي باب لدون وله اردته فبيي بااب اقره او الله که رپل درره می شي د چادر ته بروانې او چادر کې بچم او الررحمن داله ن وکړه الله, الله بدر لدر کې الحمد للله دا الله منظبې الله لرببي ر رب حالله چې پالون د مخلووق دی الرحمن रहमान रहीम आ मेहरबानियां वाले वे खादिम अरबानियां वाले हैं था के देशिता सुन उदय कमल के चढ़ दे मा तो मालूम न बे जड़ी उदय न मां बानी मुद वाले राजी सरे वाले राबानी राजी हां नंबर दर सुन तुम लोग के इंशाल्लाह लग लग बदर जरूर ज्यादा हो सो वकद شمار نغوا که کړو ګورځم واغې څاکه دوا دیودا شرورو وای ان شاء الله واخره دا ان الصلله الله الله ىمن الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایعاک نعبد و ایعاک نستعین اہدنا الصراط والمستقیم صراط الذین انعمتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الظالین سورة منګه د دې خلاصه او مقاصد بیان کړې بیا منګه د یو یو جمله تشریه شروع کړه وزایل د دې او وجاد ام القران ده الله رب رحمان رحيم د دې تشريعه شو ننن منګه مالک یوم الدین دعاو یو او بده کې دوم سلیکي یوه د قیامت اختیارمن یو الله دی دین د الله بزرګي دربار کې د زور شپارسيان نه چليږي الله جل جلاله اختیار دغه نه دی ورګړي چې د زور شپارس دی اله تاو چليږي او مالک یوم الدین دګي او کمال الله او کو چې مالک یوم الدین او مالک یوم دنیاي اونې ویلې ځګه دنیا کې یو وخت کې باد وی بیا ختم شي پاکستان باندې څومره باد ځان را ل الختم شو دا شان په هر ملک باندې با چې یو کې لسکاله شلکاله هلال شي عمر شي یا ختم شي ماذل شي یا دنیا کې یو وخت کې بدمعشان وی او بل وخت ختم شي یو واخ کینکان وی هغه لالشي دنیا نه نو مالک هم دنیا او نه وی دینی زکوي چا غو راز باندي د قیامت فورزه ټول باجان جسم ر تیرشي وی هغه بجمای سمرا بدمانشان چې تیرشي هغه ټول بجمای سمرا نه کانه نو بدان چې تیرشي هغه بجمای نو په هغه راز ته الله نه څوک باچې نشي نو په دنیا کې به د الله نه څنګه باچې او اوی می دین وی نو دین بدلی ته موي او د قیامت ورځ ته موي نو دا راته قیامت ورځ باندې به بدلم هر چا ته ملاويږي دا غد عمل دی که اول نه یی مسله دا چې اختیارمن الله نه چاله اختیار نه ور کړی او دا مسله غنو سورته نو کې الله ثابت لکه صورت نساء کی اللہ فرمائی آت نمبر ایک سو چبیس یو سلش پکشتم پنزم سپارا صورت نساء آت نمبر ایک سو چبیس یو سلش ولله ما في السماوات وما في خاص الله لرا اختيار دي لله كلام ده خاص والي ده پارا او ده ملكيت ده باران خاص الله لرا اختيار ده دا سوچ باروختني چاله اختيار ندي وركڑے وكان الله بكل شيء مهيتا او ده الله بارش باني ہاتھ کون کي دے اللہ پارسیز باندے گی را ان کے اختیار د الله دے چالے اختیار او باچھے د کرے صورت مائدہ دے پسی صورت دے آت نمبر چالیس سلو اختم کے فرمائی علم تالم اللہا. ان اللہاں آ ته نه پويږي بشكاله لهه مولکو سما د وله ارض دلرا باجي د اسمان نو د زمکو دا مالک يوم الدين مولکو سما د وله ارض دلرا باجي د اسمان نو د زمکو دا يو و يغفر لمن يشاء عذاب ور کوي چال چووالي بس نه کوي چا د چووالي اختيار چالے ارتیار نہ دیور کرے چی دنیای دا غوی پخکر در ولدان یا خطبان و غصانی مقرر کری دیم ان دی سورت آد نمر ایک سو بیس کی اللہ فرمائی آخری آیات تے ایک سو بیس لِلَّهِ مُلْكُ تاس اللہ لرہ بات چید آسمانون او دسمکو دا و ما فیہن ناغچی پدیکی دی دنیا بات چامده مالک یومی الدینم دے و هو لا کل شئ انقدیر دا اللہ بارشی قدرت والده اختیار داگی چلی دبل چاند چلی گی ورپسی سورت انعام آد نمبر تیرہ دیار لسم